Психоісторія Використовуючи нематематичні концепції, Гал Дорнік визначив психоісторію як галузь математики, що досліджує реакції людських груп на певні соціальні та економічні стимули. Усі ці визначення містили приховане вихідне положення, що реакція людських груп завеликі для справжньої статистичної обробки. Необхідний розмір такої групи може бути визначений за допомогою першої теореми Селдона, яка іншим вихідним положенням було те, що людська група не повинна підозрювати про психоісторичний аналіз, щоб її реакції були справді випадковими. В основі всієї психоісторії лежить розробка функцій Селдона, які показують властивості, що їх можна порівняти з такими соціальними та економічними силами, як... Галактична енциклопедія «Доброго дня, сир», – сказав Гал. «Я... я...» «Ви не думали, що ми зустрінемося раніше, ніж завтра?» «Звісно, ми не мали б зустрітися. Просто, якщо ми плануємо користуватися нашими обладнаннями, то мусимо працювати швидко». Набирати нових людей стає дедалі важче. Не розумію вас, сер. Ви ж розмовляли з чоловіком на оглядовій вежі? Так, його звали Джеріл. Більше я нічого про нього не знаю. Його ім'я нічого не означає. Він є агентом комісії громадської безпеки. Він стежив за вами від космопорту. Але чому? Я дуже збентежений. «Цей чоловік на вежі щось говорив про мене?» Гал завагався. «Він називав вас Вороном Селдоном». «Він казав, чому?» «Сказав, що ви передбачаєте катастрофи». «Так, я це роблю. Що для вас означає Трентор?» «Здавалося, що всі питають його про Трентор. Гал відчув» що може відповісти лише одне. Тут прекрасно. Ви сказали це, не думаючи. А як щодо психоісторії? Я не думав про те, щоб застосовувати її для розв'язання цієї проблеми. Коли закінчите працювати зі мною, юначе, ви навчитеся застосовувати психоісторію до розв'язання всіх проблем, як щось цілком природне. Погляньте сюди. Селдон витягнув з мішечка на поясі невеличкий обчислювач. Казали, що він тримав його під подушкою і користувався, коли його мучило безсоння. Його сіра глянцова поверхня була трохи зношена від постійного використання. Спритні пальці Селдона, уже вкриті плямами від віку, зарухалися по клавішах. У верхньому ярусі засвітилися червоні символи. Він пояснив. «Це показує, у якому стані імперія знаходиться зараз». Зробив паузу, чекаючи відповіді. Гал урешті зронив. «Але ж це, мабуть, неповна картина». «Так, неповна», – сказав Селдон. «Я дуже радий, що ви не сприймаєте мої слова на віру. Однак це наближення...» на основі якого можна продемонструвати припущення. Ви погоджуєтеся? Так. Якщо врахувати те, що я пізніше перевірю виведену функцію. Гал старанно уникав можливої пастки. Добре. Додайте до цього відому ймовірність убивства імператора, бунту віце-королів, теперішній рецидив періодів економічної депресії зниження швидкості планетарних досліджень. Він говорив і говорив. Щойно він згадував про новий чинник. Нові символи оживали під дотиком Селдона і додавався до основної функції, яка розширювалася та змінювалася. Гал зупинив його лише раз. «Я не бачу обґрунтованості цієї множини трансформацій». Селдон повторив повільніше. «Але всі ці обчислення, зроблені шляхом соціооперації», що, є забороненими? Правильно. Ви швидко схоплюєте, але ще недостатньо швидко. У нашому випадку це не підпадає під заборону. Дозвольте мені розкрити формулу. Процедура зайняла більше часу, і наприкінці Гал скромно сказав. От тепер бачу. Нарешті Селдон припинив своє обчислення. Таким буде Трентур через три століття. Як ви це поясните? А? Він нахилив голову на бік і став чекати. Гал відповів з недовірою в голосі. Повне знищення? Але... Але ж це неможливо. Трентур ніколи... Селдона переповнювало сильне хвилювання людини, чиє тіло нещодавно зістарилося. Ну... Продовжуйте, продовжуйте. Ви ж бачили, як з'явився цей результат? Сформулюйте його словами. Забудьте поки що про символи. Гал продовжив. Чим більш спеціалізованим стає Трентор, тим більше зростає його вразливість, тим важче йому захистити себе. Крім того, чим більше він перетворюється на адміністративний центр імперії, тим він цінніша здобич для інших. І чим більш невизначений порядок у спадкуванні імператорського престолу, тим загрозливіших масштабів набирають чвари серед знатних сімей, і зникає соціальна відповідальність. Достатньо. А якою є ймовірність повного знищення в числовій формі? Я не можу цього сказати. Але ж безсумнівно, ви можете виконати раціональне диференціювання – Гал відчув себе під тиском. Обчислювача йому не запропонували. Селдон тримав його за фут від очей. Шалено підраховуючи, він відчув, як на лобі виступив під. Близько 85% припустив. Непогано, промовив Селдон, випнувши нижню губу. Але й не надто добре. Справжня цифра становить 92,5%. «За це вас і прозвали вороном?» – спитав Гаал. «Я не бачив нічого подібного в журналах». «Звичайно, не бачили. Такі речі не друкуються. Ви думаєте, що імперія стане показувати свою хиткість?» «Це один із дуже простих прикладів психоісторії, але деякі з наших обчислень – Потрапили в аристократичні кола. Це погано. Не обов'язково. Усе це береться до уваги. Так ось чому за мною стежили. Так, усе, що стосується мого проєкту, аналізується. Ви в небезпеці, сер? Отак. так. того, що мене стратять, дорівнює 1,7%. Але, звичайно, проєкт це не зупинить. Ми теж узяли такий чинник до уваги. Ну, та це неважливо. Гадаю, ми з вами зустрінемося завтра в університеті. Звичайно. Відповів Гал. Комісія громадської безпеки. Аристократична група, що прийшла до влади після вбивства Клеона І, останнього – зентунів. Вона головним чином привнесла елемент порядку в період нестабільності та невизначеності в імперії. Перебуваючи під контролем сімей членів та дівартів, комісія врешті деградувала до функції сліпого інструменту підтримки статус-кво. Її представники так і не були повністю усунуті від влади аж до того часу, коли на престол зійшов останній могутній імператор Клеон ІІ, перший головний комісар. У певному сенсі, початок занепаду комісії можна простежити від суду над Гарі Селдоном, що відбувався за два роки до початку ери фундації, цей суд описаний у біографії Гарі Селдона, складеній Галом Дорніком. Галактична енциклопедія, Гал не дотримався обіцянки. Наступного ранку він прокинувся від приглушеного дзвінка внутрішнього зв'язку. Гал відповів, і голос портьє, так само тихий і сповнений протесту, повідомив йому, що він за наказом Комісії громадської безпеки перебуває під вартою. Гал кинувся до дверей і виявив, що вони вже не відчиняються. Він міг лише одягнутися і чекати. За ним прийшли і повели в інше місце, але однаково це було затримання. Йому дуже вічливо ставили питання. Усе було дуже цивілізовано. Гал пояснив, що він провінціал із Синаксу, що вчився в таких і таких закладах і отримав ступінь доктора математики за такі-то дослідження. Він подав резюме на посаду в проєкті доктора Селдона і був прийнятий. Знову і знову переповідав ці деталі. А вони знову і знову поверталися до питання про те, як він приєднався до проєкту Селдона. Як про нього почув? Якими мають бути його обов'язки? Які таємні інструкції він отримав? У чому суть проєкту? Гал відповідав, що не знає, що не отримав жодних таємних інструкцій. Він науковець і математик. Його не цікавить політика. Нарешті вічливий слідчий запитав, коли буде знищено Трентор. Гал завагався. «Я не можу сказати про це, виходячи з моїх власних знань. А хто може сказати?» «Як я можу говорити за інших?» Гал відчув увагу до своєї особи, надмірну увагу. Слідчі сказав. «Хтось говорив вам про таке знищення?» З'ясував якусь конкретну дату? А коли юнак завагався, продовжив. «За вами стежили, докторе». «Ми були в аеропорту, коли ви приїхали. На оглядові вежі, коли ви чекали на своє призначення. І, звичайно ж, нам вдалося підслухати вашу розмову з доктором Селдоном». «Тоді ви знаєте його погляди на це питання?» – відповів Гал. «Можливо, але ми хотіли почути це від вас». «Він вважає, що Трентур буде знищено через три століття». «Він довів це? Математично». «Так, довів». Зухвало відповів Гаал. «Припускаю, ви вважаєте ці дані правильними?» І «Якщо доктор Селдон ручається за них, то вони правильні. Тоді ми повернемося. Почекайте, я маю право на адвоката. Я вимагаю дотримання моїх прав як громадянина імперії. Ми їх дотримуємося». Захисник невдовзі з'явився. Увійшов високий чоловік, настільки худий, що, мимоволі, виникало запитання, чи вміщається на його обличчі усмішка. Гал підвів голову. Він почувався розбитим і пригніченим. З ним стільки всього сталося. А він не пробув на Тренторі ще й тридцяти годин. Чоловік відрекоментувався. Я – Лорс Авакім. Доктор Селдон направив мене бути вашим представником. Правда? Ну тоді слухайте, я вимагаю негайного звернення до імператора. Мене безпідставно затримали. Я ні в чому не винен. Ні в чому. Він ляснув долонями по колінах. Ви повинні негайно організувати слухання справи в присутності імператора. Авакім ретельно викладав на стіл вміст пласткої течки. Якби Гал мав бажання, він би впізнав юридичні бланки целомет, схожі на тонкі металеві стрічки. Які можна було вставити в маленьку особисту капсулу. Крім того, міг би впізнати кишеньковий диктофон. Не звертаючи уваги на емоції Гала, Авакім, урешті решт підвів голову. Комісія, звичайно ж, записуватиме нашу розмову за допомогою шпигунського променя. Це протизаконно, але вони все одно це зроблять. Гал скриготнув зубами. Однак, продовжив Авакім, Неквапливо присівши. Диктофон, який ви бачите на столі, схожий на абсолютно звичайний диктофон. І добре виконує свої обов'язки. Крім того, має додаткову властивість глушити сигнал шпигунського променя. Це те, що вони не відразу виявлять. Тож я можу говорити? Звичайно. Тоді я хочу слухань у присутності імператора. На обличчі Авакіма з'явилася крижана посмішка. Виявилося, що для неї все ж таки є місце. Шкіра на його щоках зморщилася достатньо, щоб посміхнутися. Видно, що ви з провінції. Але я все ж таки громадянин імперії, такий самий, як ви, або будь-хто з цієї комісії громадської безпеки. Безумовно, безумовно. От тільки ви, як провінціал, маєте помилкові уявлення про життя на Тренторі. Тут немає ніяких слухань у присутності імператора. А до кого ще можна звернутися після цієї комісії? Є якась процедура? Ні до кого. На практиці тут не існує жодного захисту. Офіційно ви можете звернутися до імператора, але жодних слухань не буде. Розумієте, сьогоднішній імператор – це не імператор з династії Ентунів. Боюсь, що Трентор у руках аристократичних родин – з представників яких і складається Комісія громадської безпеки. Це одна з тих подій, перебіг яких добре передбачений психоісторією. Справді? – спитав Гаал, У цьому випадку, якщо доктор Селдон може передбачити історію Трентора на 300 років вперед, він може передбачити її на 15 століть вперед. Хай буде 15 століть, але чому ж він учора не передбачив події цього ранку, «І не попередив мене. Вибачте». Гал присів і опустив голову на одну зі спітнілих долонь. «Я добре знаю, що психоісторія – це статистична наука, і не може передбачити долю окремо взятої людини, хоч би з якою точністю. Зрозумійте мене, я засмучений». «Але ви помиляєтесь. Доктор Селдон припускав, що вас заарештують сьогодні вранці». «Що?» «Мені дуже шкода, але це правда». Комісія дедалі ворожіше ставилась до його діяльності. Нові люди, які приєднувалися до групи, відчували все більше перешкод. Графіки показали, що в наших інтересах тепер довести питання до кульмінаційного моменту. Сама комісія реагувала дещо повільно. «Тому доктор Селдон відвідав вас учора, щоб змусити її прискоритися». Жодної іншої причини в нього не було. У Гала перехопило подих. Я обурений. Будь ласка, не треба. Це було необхідно. Вас обрали без будь-яких особистих причин. Ви повинні розуміти, що плани доктора Селдона, які він розробляв з усіма математичними обрахунками понад 18 років, включають усі можливі варіанти розвитку подій з усіма значними ймовірностями. Це одна з них. Мене послали лише для того, щоб запевнити вас, що вам не треба боятися. Усе закінчиться добре. Для проекту? Майже напевно. Для вас? І з найбільшим ступенем вірогідності. Назвіть цифри. Зажадав Гал. Для проекту понад 99,9%. А для мене? Мені сказали, що ця ймовірність дорівнює 77,2%. Тобто я маю більше, ніж один шанс із п'яти бути засудженим до тюремного ув'язнення або смерті. Ймовірність останнього варіанта складає менше відсотка. І то правда. Що таке для розрахунків одна людина? Приведіть до мене доктора Селдона. На жаль, не можу. Його самого заарештували. Двері відчинилися. Гал не встиг навіть скрикнути. До камери зайшов охоронець, наблизився до столу. Узяв диктофон, оглянув його з усіх боків і поклав у кишеню. Авакін спокійно сказав, мені буде потрібен цей інструмент. Ми, адвокати, дамо вам інший такий, що не випромінює статичне поле. У такому випадку моя розмова завершена. Гал глянув йому вслід і залишився один.